Так зовуться, хоч може і не найгірше. Мамка, ви хороше говорите. Меркуціо, хіба ж гірше може бути хорошим? Ні де правди діти, до ладу сказано, розумно. Мамка, якщо це ви, сеньоре, то мені треба побалакати з вами сам на сам. Бенволіо, вона хоче запросити його кудись на вечерю. Меркуціо. Звідниця, звідниця, звідниця, а то її, Ромео. Кого це ти цькуєш, Маркуціо? Не зайця, сеньоре. А якщо й зайця, то хіба що з пісного пирога, який устиг зачерствіти й запліснявіти раніше, ніж його з'їли? Проходячи повз них співає. Сивий зайць старий, сивий зайць старий, він для поступ хіба... Пригодився, тільки хто б його їв, коли він посивів, перше, ніж на рожні опинився. Ромео, скоро додому ми йдемо на обід до вашого батька. Ромео, я слідом за вами. Маркуціо, прощавайте, старезна синьоро, прощавайте. Наспівуючи, синьоро, синьоро, синьоро. Меркуціо й Бенволіо виходять. Мамка. Прощавайте вже, прощавайте. Скажіть, будьте ласкаві, сеньоре, хто цей зухвалий крамарчук, цей шибеник, у якого в голові сидить тільки паскудство? Ромео. Це сеньор, пані, який любить сам себе слухати. Він може наговорити за одну хвилину стільки, що не вислухати і за цілий місяць. Мамка, якщо він говоритиме щось на мене, я йому покажу, я його провчу. Я з ним упоруюсь, хоч би він був дужчий, ніж є. Та й не тільки з ним, я і з двадцятьма такими жевжиками впораюся. А якщо сама не подужую, то знайду собі оборонців. Ах ти ж, шолодивий паскуднику, я йому не гуляща дівка, я йому не приятелька по чарці». «А ти, – звертається до свого слуги П'єтро, – стоїш, розявивши рота і дозволяєш кожному пройді потішатися наді мною? Петру: я ще не бачив, щоб хтось потішався над вами. Я вмить вихопив би зброю, будьте певні. Я видобуваю зброю так проворно, як і будь-хто, коли де трапляється нагода для хорошої бійки та коли закон на моєму боці». «Мамка, Богом присягаюсь, я й досі ніяк отямитись не можу, все в мені аж труситься. Іч, шолодивий пес, прошу вас, сеньори, одне слово. Як я вам сказала, моя молода сеньорина звеліла мені розшукати вас. А що саме маю переповісти вам, я поки що помовчу». Але перш за все дозвольте мені завважити, що коли ви збираєтесь, як-то кажуть, водити її за носа, то це буде вкрай безчесна штука. Як-то кажуть, бо моя сеньора ще дуже молоденька. Отож, я й кажу, якщо вам спаде раптом на думку погратись з нею, як-то кажуть, одурити її, то це буде дуже гидкий вчинок проти такої шляхетної сеньорини. Ромео, няню, вітай від мене твою сеньорину й господиню, запевняю тебе, мамка, ох, і добра ж душа, так їй і скажу: Господи, Господи, як же вона зрадіє. Ромео, та що ж ти їй скажеш, няню? Ти ж не дослухала мене. Мамка. Я скажу їй, сеньоре, що ви заповняєте. А це, на моє розуміння, благородне освічення Ромео Скажи їй, щоб вона за всяку ціну Прийшла на сповідь нині ще надвечір І там у келії отця Лоренцо відбудеться і сповідь, і вінчання Не сплутаєш? Ось маєш за труди. Мамка Ні за що Ромео Та бери, кажу, бери Мамка Надвечір «Що ж, гаразд, напевне, прийде, Ромео. Ти ж, добра няню, жди біля аббатства. Туди до тебе прийде і мій слуга і принесе драбину мутузяну. По ній на щоглу моєго блаженства я піднімуся під покровом ночі. Прошу, не зрать, то матимеш подяку. Прощай, вітай від мене сеньорину». Мамка. «Спаси вас, Боже! Слухайте, сеньоре!» Ромео. «Що скажеш миланяню?» Мамка. «Ваш слуга, чи він надійний? нащо третій нам? Там, кажуть, люди, таїни немає, де вашу таїну вже двоє знає». Ромео. «Надійний він як сталь, ти не турбуйся». Мамка. «Дуже добре, сеньори. Моя сеньорина – найчаревніша дівчатко. боже, боже, коли вона була ще ось такою малесенькою крихіткою О, тут у місті є один шляхетний сеньор на ім'я То він був вбирати її підхопити А вона ж моя голубонька І дивитись на нього не хоче Їй приємніше на жабу На справжню жабу дивитись, ніж на нього Я часом серджу її Кажу, що Паріс хороший жених Чим їй, як то кажуть, не до пари та присягаюся вам, вона, як почує, так і зблідне, аж пополотніє вся, немов крейдою візьметься. А скажіть, розмарин і Ромео починаються з тієї самої літери? Ромео. Так, няню, а що? Обидва слова починаються з літери «Р». Мамка. Ох, жартун, та це ж собача ім'я. Рр. це тільки для собак. «Ні, я знаю, що вони з різних літер починаються, а вона такі ніжні вірші складає про вас і про розмарин, що у вас серце з радощів затанцювало б, якби ви почули». «Ромео, вітай від мене, сеньориту!» Виходить мамка. «О, тисячу разів! Гей, П'єтро!» «П'єтро, що накажете?» Мамка. «П'єтро, візьми моє віяло та гайда вперед хутенько. Виходять». Сцена четверта. Сад Капулетт. Входить Джулєта. Джулєта. «Я няню відіслала о дев'ятій. Вона мені вернутись обіцяла за півгодини. Що, коли його вона знайти у місті не змогла? Та ні, не те. О, та вона ж кульгава. Так, так». Лише думки повинні бути послами у кохання. В десять раз летять вони скоріше, ніж летить проміння сонячне, коли зганяє воно з горбів похмурих тіннічну. Не дарма прудкокрилі голуби везуть любов, та й любий Купідон швидкі, як буйний вітер має крила. А сонце вже стоїть над головою з дев'ятої до півдня три години. Які ж вони і довгі і нудні, а няні все нема, якби ж то кров гарячу мала і кохала палку, вона блетіла, наче м'яч, її до нього кидали б мої слова, його ж слова до мене стара людина, ніби справжній мрець, бліда, тяжка й незрушна, як свинець. О Боже, йде! Входять мамка і П'єтро. «О, няню, дорога, ну що, зустріла? Відійшли, слугу!» «Мамка, чекай на сколобрами, п'етро. П'єтро виходить. Джулієта, «Ну, дорога моя, сумна ти, Боже! Хоч би й були твої звістки сумні, ти весело їх передай. Коли ж ти з добрими прийшла сюди звістками, то музики солодкої не псуй, «Не грає її мені з обличчям кислим!» Мамка. «Стомилась я. Дай трохи відпочину. Ох, кісточки болять! Ну й прогулялась!» Джулієта. «Я віддала б тобі мої кістки, аби скоріш ти новину сказала. Ну, говориш! Ну, нянечко, кажи!» Мамка. «Ісусе, що за поспіх? Постривай! Чи ти не можеш трошки потерпіти?» Ти ж бачиш, що звести не можу дух, Джульєта, Не можеш дух звести, проте ж ти зводиш, щоб повісти, що дух звести не можеш. Адже слова оці багато довші, ніж звістка та, з якою зволікаєш. То добра звістка чи лиха, скажи. Лише на це дай відповідь, худчіш. Подробиці я терпляче почекаю. Ну, заспокой мене. «Лиха чи добра?» – мамка. «Ех, та й вибрала ж ти собі ні те, ні се. Не знаєш, як треба вибирати чоловіків. Ромео! Ото не бачили!» Правда, хоч з обличчя він і кращий за інших чоловіків, а проте ноги такої, як у нього, ні в когось чоловіків не знайдеш. А що до руки ходи і стану, то хоч про них багато і не скажеш, а проте вони вищі за всякі порівняння. Не скажу, що він був цвіт чемності, але ручуся тобі, він лагідний, як ягнятко. Ну, йди ж своїм шляхом, дівчатко, та шануй Бога. А що, в нас уже пообідали? Джулієта. Ні, ні. Та все це знала я і раніше. А шлюб наш як? Що він сказав про нього? Мамка, як голова болить, ой голова тріщить, неначе хоче розламатись. На двадцять розривається шматків, а тут ще й спина. Ох, і бідна спина. Красненько дякую. Ти ж безсердечно мене загнала трохи не до смерті. Джульєта пробач. «Однак я щиро вболіваю, що ти не здужаєш. Ах, няню, Люба, о, Люба, Люба, нянечку, скоріше, скажи ж мені, що передав коханий?» «Мамка, то слухаєш, коханий ваш сказав, як чесний чоловік, шляхетний, добрий, я присягаю вам. Де ваша мати?» Джулієта. «Де мама? Як то де? Звичайно, вдома. Де ж бути їй?» Як дивно ти говориш, сказав він так, як чесний чоловік. Де ваша мати? Мамка Люба сеньорино, і ще й кипить. Ну-ну, оце якраз припарка на мої кістки недужі, тоді сама влаштовуй власні справи. Джульєта. Та годі вже, ну що сказав Ромео, мамка. Чи відпускають нині вас на сповідь? Джулієта. О, так. Мамка. То до отця Лоренсо йдіть. Там в Келії чекатиме жених, щоб нині вже собі за жінку взяти, адж кров одразу збіглась до обличчя. Пашить, мов жар, це від моїх новин. Ідіть до церкви, в мене інший шлях. Драбину принесу, щоб міг ваш любий стемніє ледь, до пташечки своєї залізти у гніздечко. Вам то радість, мені ж тяжкий тягар. Та прийде час, ночі тягар нав'ючать і на вас. Я на обід іду, ви ж поспішайте. Джулієта. Спішу до щастя, нянечко, прощайте. Виходять. Сцена п'ята. Келія брата Лоренцо. Ходять брат Лоренц і Ромео, брат Лоренце, хай небо, шлюб Оцей благословить, що потім нас не покарало горем. Ромео, амінь, амінь. Нехай приходить горе, не зможе переважити воно тієї радості, що за хвилину я серцем біля неї, з'єднай лиш нам святим обрядом руки хай прийде згубниця кохання, смерть, або я встиг назвати її своєю. Брат Лоренцо, бурхливі радощі страшні мій сину, Бо часто в них бурхливий і кінець. Їх смерть у торжестві, вони ж богинуть, Як порох і вогонь у поцілунку. І найсолодший мед гидким здається, бо надто вже солодкий, він псує надмірністю своєю апетит Люби та міру знай, і ти найдовше любитимеш Хто надто поспішає, спізняється, як той, що зволікає Ось і вона, така легка нога, по плитах цих ще зроду не ступала Коханці пройдуться по павутинці, яка літає літом у повітрі і не впадуть Так Суєта легка. Джулієта. Добрий вечір, духовний отче мій, брат Лоренцо. За нас обох подякує Ромео. Джулієта. Я і його вітаю, бо інакше нема за що складати мені подяку. Ромео. Джулієтто, Люба, коли в тебе в грудях від щастя серце б'ється так, як в мене, і можеш краще виявити радість, Знайди слова, яких мені бракує, І всолоди солоди повітря навкруги Ласкавим подихом своїм Нехай мелодія чудова слів твоїх Змалює те блаженство чарівне, Яке ми відчуваєм в цю хвилину. Джулієта Любов багата ділом, не словами, й пишається собою без прикрас. Той, хто свої скарби злічити може, Лиш же бра, але моя любов така велика, й так зросла безмежно, що я злічить не можу, й половини її скарбів. Брат Лоренцо, ходім, святий обряд благословить вас, я ж бо вас тепер на самоті нізащо не покину, аж доки не зіллю вас в плоть єдину. Виходять! Дія третя. Сцена перша. Верона, міський майдан. Входять Меркуціо, Бенволіо, Паш та Слуги. Бенволіо. Ходім звідсім, прошу тебе, Меркуціо. День душний і гуляють капулетті. Як стрінемось, без сварки не минеться, бо в дні жарки кипить шалено кров. Меркуціо. Ти мені нагадуєш одного з тих молодців, які, війшовши до таверни, ласкають своєю шпагою по столу і гукають. Дай Боже, щоб ти мені не була потрібна. А після другого келиха штрикають нею в слугу, коли в цьому немає ніякої потреби. Бенволіо. Та невже ж я подібний до такого молодця? Маркуціо. Ще б пак. У гніві ти один... З найгарячіших задирак в Італії Як зачепиш тебе, ти починаєш лютувати А як розлютуєшся, чіпляєшся до всіх Бенволіо А далі що? Меркуціо А далі те, що якби тут було двоє таких, як ти То скоро не залишилося б жодного Бо вони один одного вбили б Ти? Ого! ти здатний щепитися з чоловіком за те, що в нього в бороді на одну волосинку більше чи менше, ніж у тебе. Ти ладен зайти в сварку з чоловіком, який лускає горіхи на тій підставі, що в тебе очі горіхового кольору. Ну, чиє ж око, окрім твого, може побачити в цьому привід для сварки? Та ж у тебе в голові повно сварок, як у яйці жовтка й білка, дарма що через численні колотнечі твоя бита голова така ж порожня, як і порожнє вилите яйце. Полаявся ж ти на вулиці з якимось чоловіком за те, що він кашляв, і тим збудив твого собаку, який дрімав на сонці. Чи не ти вилаяв якогось кравця за те, що той одягнув свій новий каптан, не дочекавшись великодніх свят? Хіба не ти ще пив з якимось хлопцем за те, що той зав'язав нові черевики старою стьожкою? І ти ще повчаєш мене не заходити в сварку? Бенволіо. Якби я так любив сваритись, як ти, то кожен з радістю купив би право на мою спадщину, і чекати на неї довелось йому Не більше, ніж годину з чвертю Меркуціо Як спадщину твою? Чи ти що тямиш? Входять Тібальт та інші Бенволіо Клянуся моєю головою Сюди йдуть капулетті Меркуціо Клянусь моєю п'ятою Мені це байдужісінько Тібальт. Йдіть за мною «З ними хочу я поговорити. Добрий день вам, сеньоре. Одному з вас сказати я маю слово!» Меркуціо «Одному з нас і тільки слово? Додайте до цього слова ще що-небудь. Наприклад, хай це буде слово й удар!» Тібальт. «Я готовий, сеньоре, якщо ви дасте мені до цього привід!» Меркуціо «А ви хіба не можете знайти привід самі без того, щоб вам його дали?» Тібальд «Меркуціо, ти співаєш в один голос із Ромео» «Меркуціо, співаю в один голос» «Що таке?» «Чи не хочеш ти часом зробити з нас Менестрелів? «А якщо ми справді менестрелі, то стережися, бо ти нічого, крім дисонансів, від нас не почуєш» Ось мій смечок, ви в мене зараз затанцюєте, він вас примусить. Сто чортів, співаю в один голос. Бенволю, ми тут говоримо на людній площі, знайдім затишніше для себе місце і образи розберім з холодним серцем чи розійдімося. Тут очі скрізь, Меркуціо, на те в людей і очі, щоб дивитись. «Мене ніхто не зрушить з місця, «Ні». Тібальт, «Сеньоре, мир! Мені он той послужить». Входить Ромео. Меркуціо. «А що він, ваш слуга? І, може, носить ліврою вашу? От коли б на поле пішливий він за вами, ну, тоді готовий буде він вам послужити». Тібальт, «Ромео, я ненавиджу тебе». «Для тебе слова іншого привітання не можу я знайти, окрім «негідник».» Ромео, «Проте, Тібальте, в мене є причина любить тебе. Вона тобі прощає образливі слова. Я не негідник. Прощай. Як бачу, ти мене не знаєш». Тібальт, «Хлопчисько, не пробачити ніяк образ тяжких, що ти мені завдав». «Вернися ж і ставай до бою. «Ромео, ніколи я тебе не ображав і більш тебе люблю, ніж ти гадаєш, але завіщо зараз не скажу, а через те, мій добрий капулетті, чиє ім'я шаную так, як власне, не гарячкуй і з цього вдовольнись!» «Меркуціо, о, ти покору підла і ганебна, а стокатта змиє вмит'ї її! Видобуває шпагу. «Тібальте! Щуролове! Гей, виходь!» «Тібальт! Чого тобі від мене треба?» «Меркуціо! Шановний котячий владарю! Я хочу відібрати лише одне життя з ваших дев'ятьох, а згодом, сподіваюся, ви дозволите мені витріпати з вас і решту вісім. Чи дозволите витягти вашу шпагу за вуха з піхов? Та швидше!» А то моя раніше засвищена вашими вухами. Тібальт, видобуваючи шпагу. До ваших послуг, Ромео. Меркуціо, сховай рапіру в піхве. Меркуціо, сеньоре, прошу, де ваша посаду? Б'ються. Ромео, бенволіо, вперед, виймай рапіру. Ми виб'ємо разом зброю в них із рук. О, сором вам, сеньоре, схаменіться, тібальт, Меркуцю, князь заборонив на вулицях вороне колотнечу. Тібальт, стій, Меркуціо, мій добрий. Тібальт і його спільники виходять. Меркуцю, я ранений, чума на ваші два роди вмираю, а він утік, і то живий, здоровий. «Бенволіо, тебе поранено. Меркуціо, дурниця, лиш подряпенка, та досить і того. Де паж мій? Хлопче, клич, мерщій хірурга. Паж виходить. Ромео, кріпися, друже, рана не глибока. Меркуціо, а вже ж, вона не така глибока, як колодязь, і не така широка, як церковна брама. Проте й такої досить вона зробить своє діло. Приходь до мене взавтра, і ти побачиш, що я вже буду спокійною людиною. Далебі, я надто переперчений для цього світу, чума на ваші обидві родини. А, сто чортів, щоб якийсь пес, пацюк, миша, кицька вдряпнула людину на смерть. Хвалько, негідник, що вчився битися за арифметичною книжкою. І якого чорта стряли ви між нас? Він мене ранив з-під вашої руки. Ромео, хотів я повернути все на добре. Меркуціо, в якийсь будинок відведи мене. Бенволіо, бо я вже зумліваю. Чума, чума на ваші дві родини. Зробили з мене харч для хрубаків. Загинув я. Чума на вас, чума. Меркуціо і Бенволіо виходять. Ромео, найближчий родич князя і друг, мій щирий, прийняв за мене тут смертельну рану, бо честь мою заплямував Тібальт. О той Тібальд, з яким тому годину породичався я, о найсолодша моя Джульєто, ця краса твоя, мене таким розніженим зробила, у честі сталь в душі розгартувала. Входить Бенволіо. Бенволіо. «Ромео, о, Ромео!» Вмер Маркуціо, його безстрашний дух над хмарами злинув, З презирством відвернувшись від землі. «Ромео, о, чорний день, це лише початок бід, За ним кінець зловісний прийде вслід. Входить Тібальд». Бенволіо, «Сюди Тібальд, скажений, поспішає». «Ромео, Тібальд живий!» Меркуціо нема. Лети ж на небо, лагідна покірність, веди мене вогниноокий гнів, візьми назад негідника тібальте, якого ти в лице мені шпурхнув. Меркуціо іще душа витає невисоко над головами в нас, чекає на твою, щоб взяти з собою, чи ти, чи я, котрись із нас повинен рушати з нею в цю останню путь. Тібальд, хлопчисько, ти був тут із ним у парі, то й далі будь із ним. Ромео, іще побачим. Б'ються, Тібальд падає. Бенволіо, тікай, мерщій, Ромео, збігається народ. та вбиту, чого ж ти як укопаний стоїш? Тікай, тебе на смерть засудить князь, якщо захоплять. Утікай скоріш. Ромео. Є тільки блазень у руках фортуни. Бенволіо. Чого ж стоїш? Тікай, мершій, Ромео. Ромео виходить. Входять городяни і стражники. Перший стражник. Куди утік отой, що вбив Меркуціо? Куди Тібальд, його убивця, утік? Бенволіо. Ось тут Тібальд. Перший стражник. Сеньоре, підведись. «Ім'ям володаря, іди за нами!» Входять князь з почтом, Монтеки, капулеті з дружинами та інші. Князь. «Хто тут почав оцю мерзенну чвару?» – бенволював. «О, князю наш, слова мої печальні, послухай про обставини фатальні. Тут той лежить, кого убив Ромео за те, що він убив твого Меркуціо» сеньора Капулетті, Тібальт, мій небіж рідний, братів син, о, князю наш, пролито кров його, якщо ти справедливий, володарю, за нашу кров Монтеки кров пролий, о, небіж, небіж, князь, Бенволіо, скажи, хто бій почав?» Бенволіо, «Тібальд, що від руки Ромео впав, Ромео чемний був, просив подумать, що привід в них такий пустий для сварки. Загрожував і вашим гнівом теж. Однак це все, хоча й говорилось, спокійно, вічливо й сумирно вельми. Не спромогло Стібальта вгамувати. Шалена вдача не скорилась. Він зостався глухий до мирних слів Ромео, із своєї зброї гостру сталь направив відважному Меркуціо у груди. Той закипів, схопився теж за зброю і розпочав сміжними смертний бій. Меркуціо рукою однією від себе смерть завзято відбивав, а другою він слав її Тібальту, який майстерно теж оборонявся. «Спиніться, друзі!» – закричав Ромео – і швидше слова смілою рукою він вибив згубну зброю їм із рук, та з під його руки устих тібальт уже вразить меркуціо смертельно. Тібальт утік, а потім повернувся, вмить помстою, Ромео запалав, бій спалахнув нараз, мов блискавиця. Я ще не встиг схопитися за зброю, як на землі лежав уже тібальт, поранений на смерть а наш Ромео, його убивши, звідси